kohiaren amaierarekin erarekin, adio diogu ahosari. hain kolore eta eder izanen ilabete hogek bukaera agtzen du. Kohi ez dute gehiago minbizaren ahokako bojoka helmu gaukane. Txagoek ez dute minbizaren ikerketarako diduetekinik aterako eta ajastu ahosak kale etatik desagertuko dira. Hilabete oso batez ajosak koloreko hitzak lau aizeetara zabaldu ondotik Gaisoen etxeetan egipikatuko dira soilik emendeko iti. Haiak, haien egunerokura itzuleko dira. Eritasunaren kontxabu jokatzen, ospitaleitara joan dinak egiten, gohputzak egemedio zitutzen eta sutik jahaitzen saiatzen. Sustenguz betetako hilabete hau bukatu da, eta erian buruetatik ahos kolorea desagehtzen piskanaka Ez dute janai, irabete hau, ajosaz janztea ere jabe bezain behajezkoa izan ez denik, inundik ere. Behajezko gatazka hauek, politikoki zuzen bilakatu eta data edo epe bat jasotza logpen handia da. Baina epe guziak bezala, bukaera data duela atsematen dut. Ahosak kolorea junt bat izatera itzuri Bulahiko minbiziak emaztengan ediotzkeien eragiten dituen minbizietako bat izaten jahaitzen du urte osuantzeak. Gukuste baino pertsona askoz gehiagun izan eta izanen txegituko dute. Jahaizagun guk ere beraz ezagutzen, kontsientziatzen eta sustengatzen, gatzen, orgelakoak ezbait tira bakarrik beste egertatzen.